Di syarat keberapa kita? Kita yang nyatakan? Di syarat keberapa ya? Syarat keberapa yang belum betul salam empat syarat ke 8 ha oh sudah masuk itu lah rukun sudah kah syarat ha lah syarat yang ke Tayyib temulai. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman para jemaah kaum muslimin wal muslimat izzakumullah kita melanjutkan membaca kitab al fawaid al jaliyah fi tauhid rabbil bariyah pelajaran-pelajaran penting di dalam mentauhidkan Allah rabbul bariyah <tuh> bariyah, jadi makhluk yeah. Rabbul bariyah, ini Rabbul al-alamin, Rabbul al bariyah Rabbul makhluk Kitab ini berisikan Pelajaran-pelajaran dari kitab Tauhid Atau permasalahan-permasalahan dalam Tauhid yeah. Kita di pembahasan Surut, La ilaha illallah Syarat-syarat, La ilaha illallah. Ya, yani, La ilaha illallah atau kalimat Tauhid Akan bermanfaat kalau terpenuhi syaratnya, kalau tidak maka tidak berguna. Ya, sebagaimana solat, kalau terpenuhi syaratnya diterima Allah. Kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya maka solat kita tidak diterima. Di antara syarat solat menghadap kiblat, kalau solat tidak menghadap kiblat tidak diterima. Di antara syarat menutup aurat, ya. kalau solat aurat terbuka tidak diterima oleh Allah. Di antara syarat bersuci. Kalau orang sholat tidak bersuci Tidak terpunyai syarat tidak terima Maka demikian pula kalimat Tauhid la ilaha ilallah Syarat ini ada tujuh Dan sebagian ulama menambahkan satu Menjadi delapan Tidak masalah ya Satu atau delapan Karena kalau yang delapan itu sebenarnya <tuh> <tuh> Itu sudah mencakup Ya di dalam salah satu syarat nah, Jadi ada ulama yang Satu syarat itu menjadikan dua syarat ya. Namun secara umum ya Syarat layar Allah ada Tujuh Nah di dalam kitab ini pun Mu'alif menyebutkan syaratnya Tujuh nah, Kita sudah membahas sekitar ya, di Halaman 24 perjumlah. Lihat di halaman 24 kita sudah baca yakni tiga syarat sekarang masuk syarat yang keempat al-inqiyad apa arti al-inqiyad dia artinya tunduk jadi konsekuensi la ilaha illallah adalah tunduk tunduk terhadap apa tunduk terhadap seluruh wahyu yang Allah turunkan tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid Ya. Yang menjadi dasar adalah surah Zumar ayat 54. Taif lawan dari tunduk adalah at-tarku. Jadi al-inqiyadu lima dalat alayhi, yakni tunduk terhadap kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tunduk terhadap yang ditunjukkan, yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah ketundukan ini almunafii yang menafikan Yani lawannya adalah at-tark. Litark. Ya. Litark meninggalkan yakni tidak tunduk. Dalil tunduk itu Az-Zumar ayat 54. Ya qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa anibu ila rabbikum dan anibu. Ya, anibu yakni kembali maknanya bertobatlah kepada Rabb kalian wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya. Mana syahidnya di sini? Syahidnya wa aslimu. Wa aslimu ini maksudnya tunduk pasrah menerima. Maka sikap kita berjemaah terhadap wahyu adalah tunduk pasrah walaupun enggak masuk akal. Tidak boleh seorang muslim mau tunduk itu kalau masuk akal saja enggak. Ya, Karena terkadang ada hal-hal Di dalam syariat kita yang Tidak mau Tidak kecuali kita memang hanya tunduk Secara akal bahkan tidak masuk akal Banyak hal Contoh misalnya Kenapa perempuan diperintah mengkodok puasa Tapi tidak diperintah mengkodok solat Ketika haid Padahal solat kan kalau secara akal Kita paham kita solat lebih penting mana Solat daripada puasa Tetapi justru diperintah oleh Allah Hanya mengkodok apa puasa saja subuh kenapa dua rokat duhur empat, padahal mantapnya subuh itu sepuluh, sekalian senam pagi Ya, makanya kata Ali kalau seandainya agama ini dengan akal tolak ukurnya maka mengusap sepatu itu adalah yang pantas diusap bawahnya karena yang kotor kan bawahnya yang suka nginjek najis kan bawahnya tapi diusap oleh air itu kenapa? Diperintah kalau ngusap sepatu mana ya? Atas, kini. Jadi ngusap tu sekali aja mah. Tiada. Gini nanti jinnya keluar al gini gini. Jadi ngusap tu sekali, <tik> sekali sepatu itu seret selesai. Yang ada cuman ulama kan tangan kanan sepatu kanan, tangan kiri sepatu kiri ini tidak benar. Tidak ada keharusan seperti ini. Jadi tangan kanan tu dua dua sepatu mulai kanan dulu baru yang kiri selesai. Kat kenapa? Tidak bebas. Pokoknya diusap. Tidak harus lodo, tidak harus. Nah, jadi kata Ali kalau agama ini dengan royyu, iaitu yani tolak ukurnya, ya, penetapannya dengan akal nah, banyak hal seperti sepatu diusap. Tapi aku kata Ali melihat Rasul mengusap bagian atasnya. Demikian pula yang keluar angin adalah apa? Dubur. Tapi yang diusap wajah, ini juga bertentangan dengan akal lagi, kalau menurut akal kan, namanya dubur yang keluar angin, ya dubur yang diusap ya, atau yang yang dibasuh. tapi malah muka, nah ini kita hanya tunduk pasrah patuh yang lebih-lebih lagi dalam masalah sifat-sifat Allah barjama ini banyak yang ngeyel orang itu menolak sifat gara-garanya tidak masuk akal ya. sehingga ketika Allah memiliki sifat-sifat datiyah Wajah, kaki, ya telapak ini kan dalam hadis betis, ya atau jari-jari Allah punya jari punya tangan ini semua ditolak oleh mereka. Karena tidak masuk akal karena kalau yang namanya anggota tubuh seperti itu katanya itu manusia atau hewan makhluk Allah tidak pantas mereka tolak. Bagaimana menetapkan apa yang Allah sebut dalam Quran Allah punya tangan ah maksud tangan ditakwil oleh mereka. Ada yang menolak total seperti jamiyah ini tidak mentawil. Pokoknya Allah ada punya tangan titik. Ada yang mentawil Allah ada punya tangan hakiki. Ada pun tangan maksudnya ke eh, kekuatan. Nah yang yang dosanya double adalah yang mentawil. Karena kalau yang mengingkari total dia hanya satu dosanya iaitu mengingkari Sifat tangan selesai. Kalau yang mentawil dua dosanya. Yang pertama mengingkari tangan hakiki atau sifat yang hakiki. Yang kedua merubah kepada makna lain dosanya itu. Mengartikan kekuatan ini kan tidak ada dalil. Tapi hanya rokyu saja. Ya. Ada sisi bahasa Arab betul. Secara bahasa tangan dalam bahasa Arab bisa bermakna kekuatan. Tapi kalau masalah sifat Allah bukan dengan bahasa Tapi dengan dalil Al-Quran atau dari As-Sunnah Atau ijma' para As-Salaf <coughs> <coughs> <coughs> Nah ini akibat dari tidak Pasrah Tunduk terhadap wahyu Ya begini cuman akibatnya Maka Ahli Sunnah itu Kaum yang paling tunduk Apa buktinya ketika Allah berfirman Allah punya wajah Ahli Sunnah tenang-tenang saja Ya sudah punya wajah berarti. Loh tapi makhluk juga punya. Lah kan beda kata Allah laisa ka mislihi, shay'un la Jadi akidah as-sunnah juz'u akidah yang enteng, gampang, praktis, enggak ribet, enggak harus mikir banyak, enggak menguras otak gitu, Jemaah. Ya. Manusia yang paling tunduk kepada wahyu siapa? Ahli sunnah Yang paling ngeyel kepada wahyu ahli bid'ah nyail nola, imma ditakwil imma ditolak dikatakan enggak sahih Dikatakan bertentangan. Itu paling gampang sekali ngomong bertentangan. Mereka itu. Ayat ini bertentangan dengan hadis sehingga mereka tolak. Dilemahkan hadis karena kalau ayat enggak mungkin lemah. Ndak ya Al-Baqarah ini lemah, ndak ada tapi hadis riwat Abu Daud ini lemah. Habisan. Sehingga yang dilemahkan hadis dengan alasan kata mereka bertan Tangan Ada salah satu ormas ya kawan Karena ana dulu juga Asal dari ormas itu Hadis-hadis tentang Ya Puasa akan mayid Itu mereka tolak Padahal hadis Bukhari Hadis Bukhari muslim Hadis Sohaya ini. Cuman mereka lemahkan Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Apa kata ayat? Ayat mengatakan Ala taziru waziratun wicerukra wa alaih salil insani illa masaa. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia usah, usahakan. Jadi tidak ada oper oper ganjaran Kata mereka. Maka hadis nabi hadis ansharul anha di mana nabi bersabda hadis bukhari muslim man mata walehi saum ya atau man mata walehi siam Siapa yang meninggal dunia Dan punya utang puasa Maka walinya mempuasakan Ini hadis ini langsung mereka tolak mentah-mentah Padahal hadis ini sahih jemaah. Artinya orang yang punya utang puasa ya, Meninggal Ayat itu tidak bertentangan Karena ayat itu maksudnya apa? Maksudnya memang Ibadah-ibadah yang memang tidak boleh diniabahkan Diwakilkan Dan puasa pun jemaah, Tidak boleh Diwakilkan kepada orang yang hidup Seperti orang masih hidup Tidak boleh, ini kan ceritanya orang apa? Orang yang meninggal dan punya utang Itu pun dirinci Kalau meninggal dunia Dia punya utang puasa dan belum sempat Karena udur, sakit misalnya Belum sempat membayar Maka ini enggak berlaku hadis ini tidak perlu kita niabahkan puasakan, kodokkan misalnya ada orang sakit satu bulan tidak puasa Ramadan dan sawal tidak sembuh langsung meninggal ya, berarti orang ini punya utang puasa Ramadan berapa? satu bulan, tapi tidak perlu dikodokkan, karena dia dibebaskan Allah, karena dia belum sempat, karena dia masih sakit ya. beda kalau orang sudah sembuh ya. yang kedua kondisinya dia puasa Ramadan satu bulan sakit Lalu sawal sembuh ya, Setelahnya juga sembuh Tapi belum sempat bayar Karena malas Atau karena meremehkan Atau karena macam-macam hal Bukan uzur Maka meninggal dunia dia Nah inilah hadis berlaku ya. Juga sebagian ulama khilaf Yang dimaksud puasa nadar saja Tapi yang benar Hadis ini mencakup puasa nadar Dan puasa-puasa wajib syar'i Puasa wajib Ramadan ya, Berlaku Lalu siapa yang harus mempuasakannya Dalam hadis siapa tadi Wali Siapa wali ini Ulama beda pendapat Pertama katanya semua kerabat Baik yang dapat waris Atau yang enggak dapat waris Pokok semua kerabat Yang ada hubungan kerabat Siapapun dia Pendapat kedua Kerabat yang punya hubungan waris kerabat-kerabat yang karena kerabat itu ada yang dapat waris ada yang tidak. Namun yang betul jemaah, yang dimaksud wali dalam hadis adalah semua kerabat baik dapat warisan atau tidak. Ya. Nah, apa harus yang diwajib kerabat tidak, abdol kerabat, tapi boleh orang lain pun. Sebagaimana membayarkan utang kata syekhul Islam, mayit yang punya utang puasa sama halnya mayit yang punya utang. Harta, apakah yang punya hutang harta harus kerabat yang membayarkan? Tidak kan? Orang lain pun boleh berbuat baik melunaskan hutangnya mayit. Kalau boleh dalam urusan hutang seperti itu, demikian pula dalam ibadah hutang puasa. Jadi puasa bisa nadar. Mungkin ada seorang meninggal dunia belum menunaikan nadar, dia pernah nadar puasa 3 hari barangkali. <tuh> Aku nadar atas nama Allah untuk Allah puasa Senin, Kamis, Minggu ini. Lalu meninggal dunia. Nah, maka utang dia dalam minggu itu berarti utang dua hari puasa. Maka walinya atau siapapun wajib membayarkan utangnya. Nah ini jemaah. Jadi kalau solat betul, tidak ada istilah baik hidup ataupun mati jemaah. Ya, sholat tidak bisa dilihatkan baik hidup ataupun mati maka tidak ada itu, di masyarakat kan ada itu kalau mayid meninggal ya, kalau ada orang meninggal dunia dan punya uh, bukan punya dia mungkin dulu katanya tidak sholat maka nanti ada kiai yang bertanggung jawab untuk menyolatkannya bayarkan sholatnya dan kalaupun keluarga enggak sanggup nanti bayar, kalau di kampung saya ya Bayar ketiayi itu dengan padi atau dengan beras dengan apapun dibayar untuk kodok sholatnya masjid dan entah ya wali, uh, pak kiai tadi entah menyolatkannya atau tidak juga gitu kan, walaupun yang penting dibayar ini tidak boleh jemaah. Jadi tidak ada kodok mengkodokkan sholat untuk orang lain atau untuk diri sendiri sendiri yang ditinggalkan karena disengaja. Kalau tidak disengaja pun misalnya, ditinggalkan maka tidak perlu dikodohkan, karena sudah, sudah dimahapkan oleh Allah kalau tidak sengaja. Ya, kalau sholat tidak diniabakan baik bagi orang hidup atau orang yang telah mati adapun puasa sepakat untuk orang hidup tidak ada, adapun puasa untuk orang yang mati, yang punya utang baru, boleh. Namun khilaf ulama tentang mengkodohnya dan tentang jenis puasanya yang roji jemaah puasa apapun yang wajib terus yang kedua yang roji Dikodokkan puasa bukan dibayarkan fidyah karena ada ulama bahkan dari kalangan sahabat tabiin juga ada yang berpendapat namun yang mayoritas ulama ya utang puasa bukan dibayarkan fidyah untuk majid tapi dipuasakan oleh keluarga atau oleh orang lain itu pun tergantung kondisinya karena tidak lepas dari satu dari dua kondisi. Kalau mayit pernah sembuh atau pernah ada luang waktu untuk bayar namun tidak bayar, Dikotokkan Tapi kalau mayit memang mati belum sempat ada waktu keburu meninggal karena sakit atau semisal atau safar. Mayit belum pernah, belum bisa bayar utang karena safar terus. Dan meninggal punya utang puasa Maka tidak perlu dikotokkan. Ya, Baik Jadi kembali lagi Kita tidak boleh untuk menolak Wahyu yang sudah sahih Hadis-hadis yang sudah sahih Termasuk Di antara kesesatan di poin ini adalah kaum Kaum yang disebut dengan istilah Quraniyun Quraniyun itu mereka yang cukup berpedoman kepada Quran saja Kenapa? Kata mereka kalau Al-Quran oleh Allah dijaga, inna nahnu nazzalna, zikra wa inna lahu lahfidun. Kata mereka Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaganya. Kalau hadis kata mereka enggak dijaga oleh Allah, ini inilah pernyataan batil mereka kalau hadis enggak dijaga, sehingga ada hadis doaif kata mereka, kalau Quran enggak ada yang doaif, maka mereka menolak hadis. Artinya hadis enggak pakai. Ya. Cuma anehnya mereka sholat maghrib 3 rakaat, Sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita tanya Ente subuh 2 rakaat, maghrib 3, zuhur 4, asar 4 Dari mana? Tidak ada di Quran satu ayat pun Surat apa, ayat berapa? Ya. Zakat di Quran tidak ada Zakat apa yang harus di zakati Dan berapa nisab? Tidak ada Maka Al-Quran tidak bisa diamalkan kecuali dengan sunnah oleh karenanya maksud Allah menjaga Quran dalam ayat termasuk menjaga apa? Hadis. Bukti adanya hadis do'ib. Bukti adanya hadis do'ib. Bukti kalau hadis dijaga oleh Allah. Berarti ada ulama yang membongkar. Ini palsu, ini do'ib. Quran pun sebenarnya ada kan yang memalsu. Tapi ketahuan. Cuman kalau Quran. Kalau ada orang yang memalsu Quran. Tidak perlu ulama ahli Quran. Orang Islam bodoh pun bisa. Lah ya, kok iki Quran Quran nih ayatte kok nak no tambah ngene Orang bodoh pun. Kalau hadis enggak bisa jemaah. Enggak bisa orang awam, orang jahil, orang yang bukan ulama ahli hadis yang membongkar hadis enggak mungkin karena ada ilmunya. Kalau Quran, makanya Quran dijaga. Kalau ada yang memalsu langsung ketahuan. Hadis juga demikian sebenarnya, cuma butuh kepada ulama. Maka alhamdulillah ulama memilah-milah ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Kitabnya dikhususkan di ya. Baik, di antara kitab adalah kitab Syu'abani. Beliau punya silsilah hadis sahiha, ada silsilah hadis al-maudhu'ah wa al-da'ifah wa al-mawdu'ah. Kumpulan hadis dhaif dan palsu. Ya, itu sudah beliau kumpulkan jerih payah beliau. Dihabiskan umur beliau untuk hadis Rasul. Sunnah Rasul Alaihi Wasallam Dan bukan beliau saja sebelumnya Juga ulama telah membuat Imam Ibnu Jauzi membuat kitab Al-Mautu'at dalam tiga jilid Sudah disusun perbabnya Bab-hudu, bab-salat hadis palsu ya. Imam uh, Jalaluddin As-Suyuti Kitab al Al-Ala'il Masnu'ah Al-Ahadith -al Al-Mautu'ah Juga tiga jilid Ya Kursh al kitabnya belasan jilid itu kitab-kitab hadis hadis tsaib dan palsunya. Nah. Jadi dalam poin ini kita harus tunduk kepada wahyu, masuk akal ataupun tidak. Dalam surah An-Nisa dasar atau dalilnya falawarabbik la yu'minuna hatta yuhtakimuga fima shajara bainuh. Kata Allah <tuh> Fala warobika, maka tidaklah demi RobMu, ya, mereka beriman. Hatayu hakimMu sehingga mereka, yani demi Allah, tidaklah mereka beriman, sehingga mereka yuhakimMu menjadikan Engkau Muhammad sebagai hakim, ya. fi masyajurabainahum terhadap apa yang mereka persiskan di antara mereka summa la yajidu fi anfusihim lalu mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa keberatan atas yang diputuskan oleh rasul mimma qadaita apa yang kau putuskan lalu nah ini syahidnya wa tusallimu taslima ini syahid ayat kepada poin kita yaitu al inqiyad jadi kalau ada dalil jemaah dengan itu harus cari mana wajhudilalahnya mana syahidnya Karena dalil itu ada yang memang terang jelas, ada dalil itu justru yang butuh tauji. Nah ini yang sulit, dalil yang untuk pasnya itu butuh tauji, butuh arahan. Kalau seperti ini tidak butuh, cukup mana syahidnya? Nah, kita katakan watu salimu taslima pasra ini terhadap wahyu. Dan dalam hadis ini dia, hadis ini. Sebagian ulama melemahkannya Namun walaupun demikian Jemaah, Ada hadis itu lemah Tapi secara makna benar yani Ada hadis-hadis lain yang menguatkan ya. Maka ini juga Maknanya sangat benar sekali Sesuai dengan ayat Quran Sesuai dengan hadis-hadis yang lain Yaitu sabda Nabi hadukum. Tidak beriman salah seorang kalian Tidak sempurna iman salah seorang kalian Hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi Sehingga hawanya mengikuti apa yang aku bawa Yang Tunduk patuh pasrah kepada Apa yang Nabi bawa Dikatakan tidak beriman ya. Bisa jadi tidak beriman Yang ini kufur Bisa jadi tidak sempurna iman Karena tergantung ya, Bagaimana dia menolak tidak menerima terhadap apa yang dibawa nabi tergantung Kalau tidak menolak total eh, Kalau menolak total ya Tidak menerimanya total Ya kufur Tidak beriman dimananya kufur <tuh> ya. Tapi tidak menerima Bisa jadi karena marah dan semisal Maka tidak sampai kufur ya. Tidak menerimanya mungkin karena Hawa nafsu itu maksudnya karena malas Ya mah. Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Karena duit Maka Pemerintah kita Atau pemerintah muslim lainnya mungkin Tidak berhukum dengan hukum Allahnya. Itu kalau ahli sunnah Tidak langsung mengkafirkan Tapi diperinci dulu Dan ahli sunnah selalu menghukum itu Secara umum amalan Bukan menghukumi person Ini siapa yang berhukum dengan hukum Bukan hukum Allahnya? Dan membenarkan, gitu ya, membenarkan hukum Allah. Ini hukum Allah itu benar, ya. Dan dia tidak berhukum dengan Allah karena hawa nafsu, karena duit, atau karena tuntutan dari sistem yang dia sulit menolak. Tapi hatinya membenarkan hukum Allah ini, dan hatinya menolak perbuatan ini. Sebenarnya ini dosa tahu tapi terpaksa dia lakukan. Ini tidak kafir, jemaah. Ya. Atau berhukum dengan hukum selain Allah sambil hatinya meyakini menghalalkannya. Meyakini hukum Allah tidak lebih baik. Ini yani hukum selain Allah ini lebih baik. Hukum Allah ini ketinggalan zaman. Ah, orang seperti ini jelas kufur. Ya. Jadi kita merinci, jemaah. Makanya ahli sunah, jemaah sangat hati-hati dalam mengkafirkan walaupun di masyarakat, cuman masyarakat pun sebenarnya ikhwan, sebenarnya yang mereka tuduhkan wahabi, wahabi juga enggak jelas kepada siapa gitu. Karena prinsipnya yang suka ngebom juga wahabi. Bagi masyarakat lah ya, yang suka ngebom wahabi, antum kan ndak. Tapi yang ndak suka tahlilan juga wahabi, antum termasuk di poin ini. Jadi sulit, dulu kan yang namanya Muhammadiyah juga diwahabikan dulu itu. Karena enggak suka tahlilan, ormas yang termasuk Persatuan Islam Al-Irsyad bahkan para ulama-ulama ya seperti Buya Hamka ulama Indonesia dulu juga diwahabikan. Jadi tidak jelas wahabi itu pokok mungkin wahabi itu selain mereka kayaknya. Pokok selain mereka benderanya wahabi pokoknya. Jadi kita pun jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu baper dengan istilah wahabi karena tidak jelas juga gitu. Jadi yang suka membawam seperti itu mengkafirkan pemerintah mereka sebut wahabi. Ya dan kita pun yang justru kita sangat anti dengan aksi-aksi seperti itu, kita jangankan ngebom tuh jemaah, demonstrasi lo BBM naik menurut kita haram. BBM naik demonstrasi menurut kita haram bagaimanapun. Dan kita jangan terlalu pusing dengan BBM naik itu jemaah, itu rezeki kita tidak berkurang. Ya, tadinya cuma beli bensin ribu jadi 60 saja. Tapi rezeki kita bahkan Allah justru memberi rezeki dengan sebab kenaikan itu. Karena Allah berikan pasti kemudahan-kemudahan, ada jalan keluar. Dan itu juga ya kebijakan mereka pemerintah. Mungkin mood mereka baik. Ya, kita ni kan maunya rakyat ni maunya, ya. ha? justru itulah kita harus bersabar jemaah, hadapi ya, keduleman pemerintah dengan sabar, apapun bentuknya. Kan gitu. Ajaran Nabi selalu fasbiru. Bersabarlah kalian Bersabarlah kalian kata Nabi Sehingga kalian menemui aku di telaga Bahkan para sahabat juga Telah diwanti-wanti oleh Nabi Ini akan datang Masa kepada kalian Asharah Asharah itu pemimpin yang Mendahulukan kepentingan pribadi Dari kepentingan rakyat Itu asharah Nah para sahabat diperintah oleh Nabi Sabar menghadapi pemimpin seperti itu ya. Konjang ganjing hukum sekarang kan jema. Kalau kita ikuti terus, ada sampai loh dari ada yang tanya. Saat suami saya katanya, dari sejak awal kasusnya Sambo, sampai sekarang ikuti terus. Nah, itu kadang-kadang pusing sendiri jema. Saya, saya kira kenapa tidak baca Quran saja? Ya kita serahkan sudah. Sambo begitu kita serahkan. Tanpa harus kita ikuti ini. Wah ini kurang ajar ini. Kita jeremelo melok -mel misu misu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Sambo bahkan sekarang Sambo dapat apa? Dapat simpatik akhirnya kan? Itu lama-lama karena dibuli-buli terus. Sudah kita serahkan ya kawan ini urusan biasa, kasus pembunuhan kan biasa. Maksud biasa itu terjadi kita kenal harus pusing kan. Cuma mungkin sekarang lain ya, lain jadi viral. Mau karena viral kayaknya sesuatu kalau sudah viral repot kita dibuat ya diperbudak ya di bulan jadi bulan-bulanan kita. Jadi jangan buang waktu berharga kita Hanya untuk mengikuti berita-berita seperti itu Serahkan semuanya Baik okay. Jadi para coba sekalian Kita Dalam menghukumi Kufur kepada person itu lebih Atau wajib berhati-hati Dan kalau kita mengatakan Ini syirik, ini kufur, ini bid'ah Itu maksudnya mutlak perbuatan maksudnya. Perbuatan ini kekufuran menghati-hati. Dan pun orangnya, jadi ada syarat-syarat untuk dihukumi kufur Ada syarat-syarat. Tidak, tidak secara mutlak diberikan ponis. Tapi yang kelima, para di antara syarat lain adalah as-sidqu, artinya jujur. Al-munafilil khadib yang menafikan kedustaan. Artinya lawannya jujur, dusta. Apa maksudnya perco ma? Maksudnya orang kalau sudah mengucapkan la ilahillah harus konsekuensi mengikuti apa yang menjadi keharusan gitu. Kan banyak kaum muslimin mengucapkan la ilahillah yang itu sudah ikrar tidakkan menyakutukan Allah tapi kenyataannya dia dalam kehidupan menyakutukan Allah. Berarti ini kan dusta gitu zaman dalam ucapannya. Sama hanya aku tidak mencintai kecuali engkau, wahai istriku. Ya. Tapi dia selingkuh kawin lagi. Hadus tak dalam ucapannya. Aku tidak mencintai kecuali hanya engkau, wahai istriku. Tapi dia cintai wanita lain. Ini berarti dusta. Sama hanya kita sudah ikrah. La ilaha illallah. Tidak sembahan yang hak kecuali hanya engkau, ya Allah. Tapi dia minta tolong kepada Makhluk selain Allah dalam perkara yang tidak memperlakukan kecilahannya oleh Allah Minta kesembuhan, minta rizki, minta anak ya. Atau dia melakukan penyembelihan untuk selain Allah ya. Jadi musyrik itu bukan nyembah, patung itu, ibadah Ibadah untuk selain Allah Seperti menyembelih itu kan ibadah Doa ibadah ya. Istigotha ibadah Isti'ana isti'adah, minta perlindungan. Al-khauf ibadah bukan al-khauf ibadah. Jadi khauf yang ibadah, ya ada khauf ada yang tobi' memang. Khauf yang bukan ibadah, khauf harimau, khauf kepada ya binatang buas, takut kepada maling atau rampok itu biasa. Bukan takut ibadah itu para takut yang tersembunyi yang di dalamnya takut terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Itu takut ibadah, takut yang ada hanya pengagungan, ya. Maka itu takut ibadah. Contoh takut kepada orang yang telah mati seperti wali untuk mendatangkan malapetaka, atau takut kepada nyi rok hidul malapetaka. Ini takut yang tersembunyi namanya. Ini takut yang bentuk seperti ini ibadah. Karena tidak boleh takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah, Allah mendatangkan malapetaka. Jangan kepada salin Allah Karena itu tidak bisa mendatangkan malapetaka Yang bisa mendatangkan malapetaka Murka adab Hanyalah Allah Maka hanya takut kepada Allah Hanya takut ibadah Taib Wawwa an yakulaha Sidqan min kalbihi Iwati uqalbu lisanahu Iaitu dia mengucapkan Kalimat tersebut jujur dari hatinya Sesuai dengan lisannya apa yang dia ucapkan. Ya. Tapi contohnya ibadah-ibadah tadi tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah karena dia sudah ikrar. Lisannya sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka hatinya memalingkan ibadah harus hanya kepada Allah. Mencintai hanya karena Allah. Akhbarallahu subhanahu wa ta'ala al-munafiqin. Contoh yang nyata adalah Allah kabarkan tentang munafik Orang-orang munafik itu lisannya mengatakan apa cuman? Mengatakan la ilai Allah Tapi hatinya kufur ya. Bahkan munafik Lebih keren Keren munafik itu Jasadnya Anggota badannya dia melakukan ibadah Hanya hati neta lah cuman Jadi munafik itu sholat bersama Rasul, bahkan subhanallah Mereka ikut perang loh sama Rasulullah Tapi hatinya kufur tetap Jadi mereka berislam itu Hanya untuk cari apa orang munafik tujuan masuk Islam? Munafik loh ya Bukan zindik Zindik itu lebih parah dari munafik Lebih rusak Jadi kalau munafik masuk Islam Tujuannya untuk cari selamat Numpang hidup Agar tidak diperangi Karena kalau kafir diperangi oleh Rasulullah Diperangi Tapi kalau munafik Ucaplah ira Allah Muhammad Rasulullah Aman Aman Itulah rahmatnya Rasul bagi orang munafik Sebagaimana rahmat Rasul Bagi orang kafir apa? Orang kafir Walaupun kafir tidak langsung Diazab oleh Allah Beda dengan kafir-kafir dulu sebelum Nabi Muhammad Menentang Nabi langsung dihancurkan di hadapan Nabi mereka Tapi Rasul tidak pada zaman Abu Jahal Pernah menantang Allah Allahumma in kana huwa min indika Fa'anzil anzil alaina hijaratan min Ya Allah, kata Abu Jahal, kalau Muhammad itu benar rasul dari Sisimu ini apa ya kan? Ha? Eh? Hah? Untuk anak ini. <tose> <tose> Tapi sudah dingin enggak ya dari bukan untuk sudah sudah bubadah bukan? <tose> Kata Abu Jahal, wahai Allah, kalau benar Muhammad itu RasulMu, maka buktikan turunkan hujan batu sekarang juga kepada kepada kami. Oh, ditantang ini. Ini Abu Jahal naik umat-umat dulu, oh langsung dilibas Tapi Allah tidak kenar menghargai, solahulajamah. Allah menghargai Rasulnya, memuliakan Rasulnya Muhammad. Maka Allah menurunkan FirmanNya. Kamakan Allah menghadzabhum wa anta fihim Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yakni mengadab langsung itu jemaah selama engkau ada di tengah-tengah mereka wa anta yani fihim ya engkau Muhammad fihim ada di tengah-tengah mereka jadi apa namanya para jemaah orang munafik ya aman mendapat perlindungan tidak diperangi atau orang kafir pun kan gitu ya Walaupun orang kafir diperangi Tapi mereka tetap tidak langsung dianggap Jadi apa hikmahnya Ada kesempatan untuk Taubat, mendapat hidayah Buktinya banyak Yang tadinya musuh Rasul menjadi sahabatnya kan gitu. Nah Bahkan Umar bin Al-Khattab Masuk musuh gerot Rasul itu ya, Yang paling dipencibakan Amr bin Al-As ya, Amr bin Al-As Mengatakan ketika membay'at Rasul ya. Amr membay'at masuk Islam ya. lalu enggak jadi dia diginikan lagi lalu tanya kenapa ya Amr mala kayak Amr kenapa kata Amr ya Rasul apakah saya kalau masuk Islam syaratnya dosa saya diampuni Allah ya maka kata Nabi apakah kamu enggak tahu kalau Islam itu yahdhimu ma koblahu? apakah kamu enggak tahu hai ya Amr bahwa keislaman itu Menghancurkan, menggugurkan dosa-dosa sebelumnya saat kamu kafir. Jadi dosa apapun, nyembah berhala, membunuh, ya, pokoknya apalah minum khamar, berzina, melacur, dosa apapun yang berat-berat, ketika kafir saat masuk Islam hancur semuanya. Ini yani, gugur semuanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan dan kalau mati saat dia asyhadu alla ilallah, anah Muhammad dan Rasulullah mati, jemaah. langsung surga loh. padahal belum sholat satu rokaat pun itu enaknya maka kita ini sudah kadung islam belokotan gedbian maka Nabi pernah ada seorang pemuda yang itu pernah jadi budak Nabi itu kerja seorang Yahudi ketika sakit ya di, ya, ya, ini Nabi mendatangi nah ini dibolehkan jemaah. menjenguk orang kafir namun para ulama mensyaratkan Apabila ada kemaslahatan dakwah. Mungkin orang kafir kalau kita jemu, kalau kita jemu mereka simpati kepada Islam, senang, ya, boleh. Kalau enggak ada manfaatnya, enggak ada masalah dakwah, enggak usah. Hukum asalnya orang kafir tidak ada hak untuk dijemu. Yang dijemu itu adalah muslim. Hakul muslim alal muslim. Jadi hak muslim kepada muslim. Cenajahnya diantar kalau sakit ya, kalau minta nasihat. Ini tapi kalau kafir bertindak termasuk mengantar jenazahnya. Ya? Namun ke masalah dakwah biz jika ada lakukan karena Nabi pun demikian mendatangi Yahudi yang mau sekarat ya? Lalu kata Nabi ya gulam kul la wa gulam mengucapkan la ilaha Maka si gulam ini Yahudi budak tua anak muda maksudnya. Lihat ke arah bapaknya, lihat ke arah Rasul kayak bingung. Lalu kata ayahnya ati At abal qasib Ikuti yang dikatakan oleh Abu Al-Qasim Siapa Abu Al-Qasim? Rasul SAW Putra beliau Al-Qasim Maka budak si Atau si ini pun mengucapkan akhirnya La ilaha illallah ya. Muhammad Rasulullah Atau la ilaha illallah Meninggal langsung Maka Nabi mengatakan Alhamdulillah Al-lazi anqadahu Allah Minan nar Kata Nabi Alhamdulillah Ya, yang Allah telah selamatkan dia dari api neraka. Eh, enak jaman, langsung surga. Tapi antum jangan berdoa, karena antum, ya, karena antum sudah alhamdulillah gitu. Ya. Jangan ya Allah kafirkan dulu saya, nanti muslumkan gaya gitu. Kenapa enggak kita minta ya Allah karuniakan kepada kami husnul khatimah, tidak harus kafir dulu jaman. Dan mereka yang kafir dulu ya, Atau yang kafir seperti itu Dapat pahala double ya? Dapat pahala double Kalau orang Kristen masuk Islam Pahalanya double Kalau antum pahalanya berapa? Satu, karena antum Islam sejak lahir Nah ini jangan ya Allah Kafirkan dulu saya, nanti Islamkan Tidak, selesai Alhamdulillah Allah sudah pilih kita menjadi seorang Muslim Baik Baik <tuh> Apa kata Allah tentang orang munafik? Orang munafik mengucapkan La ilahillah beriman, namun hatinya kufur ini Berarti tidak terpenuhi syarat La ilahillahillah. Orang Islam Juga begitu, bukan hanya munafik Orang Islam yang mengucap La ilahillah, tapi menyembeli untuk Nyirorokidul, maka ini tidak jujur Dalam ucapannya Orang Islam yang melakukan kesyirikan Tidak jujur dalam ucapan La ilahillahillah Allah berfirman tentang mereka orang-orang munafik waminanasi man yakulu aman nabiillahi bil yamilakhir wamuhbi mu'minin dan diantara manusia ada yang mengatakan aman kami beriman bilahi kepada Allah bil yamilakhir dan kepada hari akhir digadengkannya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir para jamaah padahal iman kepada hari akhir kan itu sebenarnya bagian iman kepada Allah maka ini menunjukkan betapa Uh, agungnya keimanan seorang muslim Kepada hari akhir Dan iman kepada hari akhir ini Raja Masa sekalian Adalah ada dua macam bentuk iman Pertama Iman secara global ya. Yeah. Dan yang kedua Iman secara terperinci Yang bagian-bagian hari akhir itu banyak Banyak Termasuk seperti syirat, termasuk pembagian kitab, termasuk iman, apa namanya kepada apa yang terjadi setelah kematian itu termasuk iman kepada hari akhir, rincian iman kepada akhir iman kepada adab kubur. Nah, ada orang itu iman kepada akhir secara global, namun sesat imannya secara terperinci seperti kelompok mu'tazilah misalnya. Iman adanya dari akhir Tapi tidak beriman kepada Mizan Timbangan amal tidak beriman dia Dia tidak beriman kepada Adab kubur Semuanya akal itu tadi berapa? Rusahnya Mengedepankan akal dalam berdalil, dalam berhujar Dalam menjadikan barometer beragama Jadi kata mereka Mizan Yang ahli sunnah meyakini Mizan adalah timbangan amal Dan yang ditimbang nanti Bisa amal, bisa catatan amal Bisa manusianya sendiri Ada khilaf ulama, tidak masalah Yang penting iman ini ada timbangan Yang memiliki dua daun timbangan ya, Yang mana bumi langit disimpan dalam satu daun timbangan Menunjukkan besarnya, tidak yang tahu kecuali hanya Allah Nah oleh orang-orang muatazilah, ini diingkari Kata mereka, mizan timbangan bukan timbangan hakiki, bukan Terus apa? Sebagaimana Mu'tajir itu mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala Timbangan ini bukan timbangan hakiki, tapi maksudnya keadilan Allah. Kenapa kamu kalian tidak menetapkan timbangan secara hakiki? Sebagaimana ayat menetapkan, hadis menetapkan. Kenapa? Karena mereka tidak masuk akal. Loh kok bisa? Karena Allah itu maha berkuasa ya akhi. Allah maha berkuasa sehingga tidak butuh kepada timbangan untuk sekedar Mengukur amalan makhluk Karena Allah bukan tukang sayur Kata mereka Kalau tukang sayur butuh Untuk menakar berapa tomat Satu kilo, berapa Sayuran, berapa cabai Dan semisal Allah Maka menuduh kita justru yang mengatakan Allah Memiliki timbangan nanti Di akhirat menimbang amalan manusia Mengatakan kita ini Bersikap kurang ajar katanya pada Allah. Jadi ya, demikian. Termasuk menetapkan sifat Allah. Kita ini mengatakan Allah punya wajah. Kata mereka kurang ajar. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian yang mujizimah. Padahal kita tidak. Juga tidak merasa, tidak mengaku. Karena mujizimah pun kalau menurut mereka menyerupakan dengan makhluk, kita kan tidak menyerupakan. Jelas ya? Jadi demikian. Mereka suka menuduh orang-orang yang ada di atas kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang jelek sebagaimana Rasul dituduh tukang sihir Rasul dituduh orang gila dituduh sebagai penyair dan demikian setiap pelaku kebenaran orang yang iltizam berpegang teguh tuguhan kebenaran mesti akan mendapatkan gangguan apa dalam dalilnya disebutkan la tazalu ta'ifatun min umati tuhirina alal haq senantiasa sekelompok umatku di atas kebenaran kata Rasulullah Lalu Nabi memberikan apa kabar gembira. Layyathuruhum man khadalakum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang membencinya, meledeknya, Menghinanya Tidak masalah. Maka antum ini hiburan dari Rasulullah. Kita berpegang teguh. Dibenci orang karena berpegang teguh dengan agama ini tidak masalah. Kalau dibenci orang karena akhlak kita buruk itu yang kita harus sesali kalau kita dibenci karena ketaatan, dibenci karena jenggot, dibenci karena celana cingkrang barangkali ya. Bahkan bisa jadi kekufuran akan kembali kepada yang menghina. Menghina jenggot itu bisa kufur jemaah. Kalau dihina jenggot berupa syariatnya. Tapi kalau menghina jenggot karena orangnya, jenggotnya bukan syariatnya, ya dosa besar saja. Bukan dosa kecil aja, jemaah. Dosa besar namanya menghina. Misalnya alah aja engkau sampai tulung lembar, jadi yang dihina jengko yang cuma tiga lembar, bukan menghina syariatnya dah, itu dosa besar. Dan antum bapar rugi, tidak? Bahkan semakin mulia, mulia di sisi Allah. Maka jangan bapar, jangan dibalas dengan emosi, tidak? Nah, ya, kalau bisa antum senyum, sabar. Kalau tidak bisa minimal diam, sabar. Jangan dibalas. Baik Wahmahum padahal mereka tidaklah bimumminin beriman. Yohadiunallah mereka menipu daya Allah wadina amanu dan menipu daya orang-orang yang beriman. yahdauna padahal tidaklah mereka menipu daya ilahun pusahum kecuali kembali kepada diri mereka sendiri wamayashurun dan mereka tidak sadar. Taib ini ayatnya. Adapun hadis fardjamah yang menunjukkan kepada syarat as sidqu adalah hadis Nabi dari Mu'ad bin Jabal Mamin ahadin yashadu ala ilaha ilallah wa ana muhammadan rasulullah sidqqan, nah, garis bawah sidqqan kalau yang tadi garis bawah yang mana hmm? wa minanasi man yakulu amanna wahum wama hum bimuminin ayat tadi Adapun ini garis bawah Mana sidqan min kalbihi ya. Ma tidaklah Min ahadin dari seorang pun Yashadu yang bersaksi Alla ila Allah Tidak ada yang berhak dibalik kecuali Allah Wa ana muhammadan dan siapa yang bersaksi Buasanya Muhammad Rasulnya Allah Sidqan min kalbihi Jujur dari hatinya Illa kecuali Haramallahu ala nar Allah haramkan neraka. Pengharaman neraka ada dua macam Ya dulu sudah kita bahas Siapa masih ingat Diharamkan dari neraka Pengharaman neraka ada dua macam berarti Yang pertama Hah? Haram neraka Yang tidak masuk neraka kan Haram Illa haram Allah ala nar Kecuali Allah haramkan neraka Yang tidak masuk neraka Nah Haram neraka ini, tidak masuk neraka Ini ada dua macam Satu Diharamkan neraka Ibtidaan Diharamkan neraka pertama kali Yang ini tidak masuk neraka sama Sama sekali Jelas Tidak masuk neraka sama sekali Diharamkan total Yang kedua Haram neraka itu haram At-tahrimu at-ta'bid diharamkan dari kekalnya neraka kalaupun harus masuk neraka seandainya masuk neraka tetap diharamkan dari apanya kekal lumayan dak ya lumayan tuh cuma ojo ngomong neraka ini cuma masih sedetik tuh sudah nikmat dunia tuh hilang lenyap semuanya cuma saking menderitanya ya dan semua penderitaan dunia tidak terasa, tidak ada apa-apanya. Ada orang disiksa di dunia, dicabik-cabik, disembelih, oh macam macamlah Ketika dicelupkan ke dalam neraka, tidak ada apa-apanya. Nikmat dunia hilang. Saking dahsyatnya gitu cem. Dan yang paling mengerikan neraka itu lah yang mutu fi hawa lah. Ya, tidak hidup, tidak mati nematikannya najam ketika sudah rusak diganti kulit yang baru rusak ganti kulit yang baru terus demikian makanya kalau kekal naudzubillahi minzalik Allahumma inna na'udzubika minan nar jadi diharamkan neraka ada berapa macam dua yang pertama huh? diharamkan yakni masuk neraka sama sekali ya yeah. Yaitu tahrimunar ibtidaan, tahrimunar ibtidaan. Yang kedua tahrimunar takbijan awabaden diharamkan dari kekekalan. <tuh> <tuh> Maka kalau ada ancaman peramal atau ada janji Allah, ya, diharamkan dari neraka maka bisa jadi haram sama sekali atau bisa jadi haram apa dari kekalnya diharamkan surga bagaimana sama dua macam juga diharamkan surga misalnya tidak masuk surga ada yang tidak masuk surga sama sekali yakni tidak masuk surga selama lamanya ya atau yakni ia masuk surga langsung ya Tanpa masuk neraka sama sekali, ada yang masuk surga diharamkan, yani eh, diharapkan surga yani ibtidaan diharamkan surga pada awalnya, yani nanti akan masuk surga. Jelas. Yang kedua haram selama lamanya. Siapa dia? Orang kafir. Siapa yang diharamkan surga pada asal pada mulanya ibtidaan? Eh? Al-Muwahid Harus kita sebut Al-Muwahid Ahli Tauhid Namun yang Tauhidnya tidak sempurna Ahli Tauhid Tapi Tauhidnya tidak sempurna Dengan sebab dosa Bukan dengan sebab syirik jemaah, ya Atau dengan syirik kecil boleh Karena syirik kecil itu tidak menyebabkan kekal yes. Jadi Ahli Tauhid yang Tidak sempurna Tauhidnya dengan sebab syirik kecil Atau dengan sebab ma'si ma Maksiat atau dengan sebab kabair Ahli Tauhid namun berzina. Ahli tauhid melakukan syirik yang kecil. Jadi syirik kecil tidak menafikan tauhid. Syirik kecil hanya menafikan kesempurnaan tauhid, bukan menafikan asal tauhid. Ya, kahib. Yang keenam, al ikhlas. Wahwat asfiyatul amal bicalih niat an shawab ishirki. Jadi syarat dari Allah adalah ikhlas. Itu memurnikan amal soleh ya? Atau memurnikan amal Dengan niat yang baik Bisolehin niyah Tasfiyatul amal Bisolehin niyah Tasfiyatul amal Membersihkan amal Bisolehin niyah dengan niat yang baik Anishawa ibi syir Dari kotoran kesyirikan Nah Kalau ada orang Islam Ya, melah mengucapkan la lailahaillallah Muhammadur rasulullah tapi beribadahnya dicampur dengan uh, apa? dicampur dengan kesyirikan. Dia salat kepada Allah tapi menyembelih kepada selain Allah. Dia salat kepada Allah tapi takut kepada selain Allah. Maka ini dalam beribadah tidak ikhlas. Maka orang seperti ini tidak terpuni syarat la Ya, Allah taala mengatakan ala lillahi dinul khalis Ketahuilah hanya milik Allah agama yang khalis yang murni dari kesilikan. Upsi Sahih dan dalam kitab Sahih ini Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. An Ibnu Abi Malik dari Itban bin Malik kerajaan Anhu An Nabi Sallam dari Nabi Sallam mengkala beliau bersabda. Antum jangan lihat terjemahannya, ya, kalau sedang seperti ini fokus kepada Arabnya saja. Fa Inna maka sungguhnya Allah. Kodharromah. Karena, ikhwan, kalau antum sering ngaji seperti ini, sering melihat teks Arab, lapan-lapan Arab, sering diterjemahkan dan antum sering mengulang-ulang seperti ini, itu lama-lama secara tidak langsung antum sudah belajar kosakata, belajar pemendaran kosakata, belajar menterjemahkan. Apalagi kalau antum tambah dengan belajar ilmu alatnya bahasa Arab Nahu Sorov dan belajar bahasa Arab itu dua uh, tujuannya. Satu belajar untuk percakapan muhadasa, ya. itu juga ya. Nahusoroh masuk di situ tapi belajarnya praktis untuk memperfokus ke percakapan. Itu belajar seperti kitab Durusul Qol. Mahada ya. hada kitabun, hada kitabun, nam hada kitabun. Sambil antum teriak-teriak itu juga antum jangan Kok kayak anak kecil, enggak. Justru itu tu supaya telinga ini terbiasa kita. Gak kaku, dibiasakan. Coba kalau hanya kita boleh, tidak akan ini kan. Lah. Hati baca Quran antum biasakan baca Quran ada suaranya, biasakan lagukan, ya, biasakan lagukan dan baca keras dan juga berkah kalau di rumah antum berkah rumah menjadi terhiasi dengan lantunan Al-Quran setan-setan kabur Walaupun sah baca Quran dengan sir asar lidantum gerak. Tapi kalau lidah antum tidak gerak Tidak sah baca quran tidak dianggap baca itu Tidak dapat pahala satu hurufnya sepuluh Tidak, kalau gini Memang antum Baca ya maksudnya Dalam hati antum itu Dan kepada akhir mereka Meyakini Tapi tidak diucapkan, tidak dapat pahala Pahala ya pahala tadabur saja Bukan pahala satu huruf berapa? Semuluh Ikhwan, ya, kawan Surah An-Nabak itu total hurufnya 770 ratus ya tujuh total hurufnya antum tidak percaya hitung sendiri itu ulama sudah ngitung anabalo ametasalon berapa satu huruf pahalanya kata nabi 10, 10. kalikan berapa tujuh ratus tujuh puluh duduk miliare loh angil berapa ah tujuh ribu Baca anak baktol, belum kalau satu juz, belum kalau dua juz Maka rugi, hari-hari kita, hari -hari kita Baca Quran, rugi cuman. Rugi, karena enteng Baca Quran itu Masya Allah Tapi pahala besar gitu lah cuman. Solat saja belum tentu, kan berapa itu solat Ini tidak, cuman duduk antum baca Apalagi sambil nunggu Waktu senggang, barangkali nunggu apa Baca Quran Pedagang sambil nunggu dagang, baca Para pedagang nunggu langganannya datang apa sekarang TikTok, lihat TikTok, apa macam-macam. Ada yang main game. Uh, seru sekali tak lihat nih orang sedang apa? Seru sekali jam tapi ada baca Quran apa di HPnya Subhanallah. Yang turun itu ular tangga terplincer, rumit. Subhanallah. Dan itu enggak terasa loh jam-jamannya, jemaah. Itu hati-hati anak antum jangan sampai game seperti itu. Ya. Ini banyak kita ni waktu kita berharga umur parahkan umur habis Allah seperti itu Taib. Jadi baca Quran berkah semua. Ya. Quran diturunkan kata Allah mubarakun Mau membawa berkah. Taib. Taib Allah kahar Muhammadan kalaulah maka sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi yang membaca mengucapkan la ilallah. Perhatikan ia bertagi bismillahirrahmanirrahim. Ini syahidnya garis bawah. Berharap dengan ucapannya itu wajah Allah ini yani ikhlas, tidak mengharap yang lain. Yang ketujuh jamaah terakhir almahabbah, cinta. Yaitu cinta lihatiil kalimah, cinta terhadap kalimat ini, dan juga cinta walima, ya, walima atau hub, cinta yang menjadi konsekuensinya. Apa konsekuensinya ibadah. Sholat itu kecakapan silaillallah, cinta kepada ibadah, kepada sholat, Wadalat ali dan yang menunjukkan apa yang ditunjukkan dengan di kalimat laillallah, wali ahliha dan juga cinta kepada orang ahli tauhid, al-amilin yang melakukan al-multazimin yang beristiqomah, lishurutiah untuk melakukan syarat-syaratnya, cinta pula kepada mereka. Jadi kita cinta saudara kita yang ahli tauhid. Ya, karena dasarnya mereka mentauhidkan Allah kita pun mencintainya. Bukan karena golongan dah. Karena mereka ahli tauhid, mereka ahli sunnah, mereka cinta kepada sunnah. Ya, kita cinta laki-laki uh, yang berjenggot. Ya, karena dia mengamalkan sunnah. Kita cinta kepada wanita mesti karena Allah ya, bukan cinta akwatnya. Cinta karena melihat wanita yang berhijab. Ya, karena melaksanakan syariat Allah. Itu dasar cintanya. Wabukdumana kau doa lik dan membenci semua yang membatalkan la ilaha ilallah. Qala Taala, walladhi amanu, walladina amanu, ashadu hubbalillah. Dasarnya firman Allah dan orang yang beriman lebih mencintai asyadu lebih besar hubban kecintanya lilai kepada Allah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Anas An bin Malik, layu mina hadukum hatta akunah hab ilai min walidhi, Waladihi wal nasi ajma'in. Salah seorang kalian tidak dianggap yang beriman jadi ya, tidak sempurna iman kalian Sehingga Aku kata Nabi Kata Nabi aku lebih dicintai darinya Min walidi daripada orang tuanya Ho walidi daripada anaknya wa ajmain, Dan dari manusia semuanya Kenapa orang tua dan anak Ya karena itulah Yang makhluk secara umum Dan secara fitrah mencintai Orang tua cinta anak, anak cinta orang tua. Baik. Selesai pembahasan syarat lahir Allah, kita masuk ke al-faidah lahir al Allah, pelajaran yang ke sepuluh. Baik. Pelajaran yang sepuluh pada jam adalah pembahasan tentang fadlu la lahir Allah, keutamaan lahir Allah dan yani keutamaan orang yang bertauhid. Jadi maksudnya bukan sekadar keutamaan kalimat lailaha bukan keutamaan orang-orang yang bertauhid. Yang pertama annaha <tuh> sababu mani'in lil khulud fi annar. Bahwa lailaha kalimat yang diucapkan seorang muslim hamba Allah sebab mani' sebab penghalang kekalnya seseorang di dalam neraka. Liman nistaqatu la bagi tentu orang yang berhak masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang bertauhid tapi masuk neraka karena dosa-dosa dia. Namanya manusia lemah jemaah, ya lemah iman masuk dia ke dalam dosa sehingga harus masuk neraka, maka dia punya la ilaha illallah. Sehingga dengan sebab itu tidak kekal. Beda dengan orang yang berbuat syirik jemaah. Modalahnya tidak ada ke mana oh, Hancur batal dengan persyirikatnya Tapi kalau zina enggak membatalkan tauhid. Perhatikan ya kawan Antum ngecek seseorang Lurus pemahaman tauhid atau tidak Cek dengan Dosa suruh pilih mana yang paling berat Di antara dua dosa ini Suruh dia pilih Maksudnya mana yang paling berat Yang pertama seorang anak datang ke dukun Demi mengobati ibunya Lalu dukun memerintahkan untuk menyembelih Ayam hitam untuk nyirorokidul. Maka sang anak pun melakukannya... Untuk mengobati sang ibu. Dosa ini bandingkan dengan dosa... Satu lagi ada anak... Yang memperkosa ibunya. Coba tanya manusia, kaum muslimin... Mana yang berat di sisi Allah dosa orang? Dua. Dua anak ini. Rata-rata ikhwan ketika ada anak memperkosa ibunya... Pasti akan gemeter Oh, ini anak durjana banget ini Pasti gitu Lah, sing nyembeli ini untuk bantu ibunya yang sakit Sing nyembeli untuk selain Allah Lah, ini kan biasa di kita Nyembeli untuk nyuruh itu biasa-biasa saja Ini berarti ilmu tauhid masih lemah Dan itu rata-rata kaum muslimin demikian Kita lihat perjamaah Dosa yang pertama nyembeli ini Bisa membatalkan Islamnya tapi anak yang tadi memperkosa ibunya tetap masih seorang muslim. Kalaupun misalnya masuk neraka dia tidak akan kekal. Tapi kalau yang menyembeli ini kalau masuk neraka. Tidak keluar lagi selama-lamanya. Bahkan kalau anak yang memperkosa ibunya. Bisa diampuni. Kalau dia bertobat kepada Allah. Ya. Atau tidak bertobat pun di akhirat bisa dapat syafaat. Atau bisa dapat rahmat Allah. Ya. Memang durjana nih anak ibunya, kenapa nggak memberi contoh memperkosa istri tetangga? Ya kalau memperkosa istri tetangga masih dianggap biasa-biasa. Ya, kalau memperkosa ibu sendiri kan lain jaman, berat. Maka akan merinding, ya, bulu kuduk dia ketika mendengar anak memperkosa ibunya. Tapi giliran menyembelit itu, Insya Allah biasa. Nggak ada merinding seperti itu. Oih. <tuh>, Maka Ibn Abdul bin Mas'ud kecerdasan ni para sahabat ya. Dan kita kita tidak sedang meremehkan dosa memperkosa ibu bukan. Ini sedang membandingkan itu mana yang berat. Dosa ini juga berat memperkosa ibu berat, tapi kecil dibandingkan dosa syirik. Ibn Mas'ud mengatakan, La'an ahlif bi, lan ahlif billahi" Lan ahlif billahi kadziban ahabbu ilaha min an ahlif billahi shadiqan Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta lebih baik aku berdusta asal menyebut nama Allah dalam sumpah daripada aku menyebut nama selain Allah ketika sumpah walaupun sumpah ini dalam hal yang jujur Ibnu Mas'ud tidak sedang menghalalkan apa Ibn Mas'ud tidak sedang menghalalkan apa? Dusta. Dusta itu dosa besar. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah, dosa syirik. Yang lebih besar daripada dosa besar tadi. Maka ini sahabat tidak sedang melegalkan. Sumpah sebagaimana kita tadi, tidak sedang melegalkan apa? Mencinahi ibu sendiri. Atau memperkosa ibu. Tapi sedang membandingkan mana yang paling besar. Jadi tingkatan dosa itu syirik, kufur, lalu bid'ah. Jadi bid'ah itu dibawa ke syirikan, kekufuran. Kenapa bid'ah tidak disejadakan saja? Karena bid'ah ada kemungkinan yang bukan syirik, bukan kufur. Bid'ah yang mufassiqah Bid'ah-bid'ah dalam amaliyah. Maka urutannya di bawah. Memang ada bid'ah yang kekufuran, mukafirah bid'ah itu kan? Cuman syirik kufur, lalu bid'ah, lalu kabair. Baru sabair. Ya, itu tingkatan-tingkatan dosa saja Baik. hadis syafa dalilnya Keutamaan yang pertama ini orang yang bertauhid tidak kekal. Kalaupun masuk neraka tidak kekal. Jaa hadis syafa telah datang di dalam hadis syafaah. Maksudnya dalilnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi bersabda wayakhruju minan nar. Ini hadis bantahan kepada akidah khawarij jemaah. Sebab menurut Khawarij Orang kalau sudah masuk neraka Walaupun dari hal zina Makanya menurut Khawarij berzina itu kafir Karena setiap orang yang berdosa Masuk neraka, kekal di dalam neraka Jadi konsepsi Khawarij itu Kalau sudah mengatakan kafir Otomatis harus apa? Kalau kafir Harus kekal Makanya juga mereka pasti mengingkari Yang namanya hukum rajan Karena kalau berzina itu kafir Buat apalagi dirajam Karena kalau menurut kita kan tidak kafir Sehingga ketika dirajam Supaya di akhirat bebas dari Adab Jemaah Jadi orang yang di dunia dihukum ihat Maka di akhirat bebas Tapi kalau di dunia Tidak dihukum di ya, Maka Itu dibawa kehendak Allah Di akhirat Bisa jadi diadab Bisa jadi tidak. Ya. Namun kan kalau orang-orang yang keimanan tingkat tinggi zaman, seperti di zaman para sahabat, walaupun ini tidak harus ya, di zaman sahabat mereka pada datang kepada Nabi, walaupun tidak adanya saksi. Jadi zina itu dihukumnya itu ditegakkannya hukum dari satu dari dua cara. Satu dengan al-e'tirokna pul sendiri orang datang. Yang kedua ashshuhud dengan saksi. Cuman iktirob ini tidak harus ya, Ma? Artinya seorang muslim Kalau berzina Tidak harus, kalau tidak ketahuan Ketangkap ada insaksi, tidak harus Cukup dia taubat, selesai Maka Nabi pun pernah Didatangi seperti itu Nabi memalingkan muka Ya Rasul Qadijana itu Ya Rasul saya telah berzina Nabi palingkan muka, artinya Ya sudah, kalau kamu tidak ketahuan Ya sudah, jangan ngomong Cuman Bolehnya boleh jamaah maka dalam hukumnya beda ya kalau ada orang ngaku lalu pas mau ditegakkan hukuman dia kabur itu dibiarkan jangan dikejar karena berarti dia apa karena dia akan mengaku maka ketika pas cuma mungkin dilihat hukuman kok ngeri juga gitu akhirnya kabur gitu itu pemerintah tidak boleh mengejar biarkan bebas tapi kalau yang adanya saksi yang kedua kan saksi ditangkap oleh pemerintahnya dihukum, kabur eh, harus dikejar itu. Karena sudah memang harus dihukum kalau itu. Itu bedanya antara al-i'tiraf dengan asy Ya. Cuma al-i'tiraf itu enggak harus, jemaah. Bahkan nabi itu berusaha untuk menghalang-halangi. Ya Rasul Qadizani, ya Rasul setan berzina. Mungkin kamu hanya mencium? Tidak ya Rasul. Mungkin kamu hanya meremas? Tidak ya Rasul. Mungkin-mungkin tidak ya Rasul. Lalu nabi kurang yakin. Apakah seperti ember timba Ember timba masuk ke sumur Ini kalau ada ember masuk Sampai gitu Rasul Ya ini betul-betul Kemaluanmu masuk gitu. Karena bisa jadi ikhwan, Orang gak paham Zina itu kan tangan juga berzina tuh, Zina tangan zina mata Subhanallah Nabi pikir barangkali ada orang salah paham Maka harus betul-betul Ya -betul. Mungkin kamu cuma mempeluk, membelai, mencium saya Itu tidak zina Tidak harus dihukum zina kalau itu, tidak ya. Maka sahabat tidak ya Rasul Apakah seperti ember masuk ke sumur Iya ya Rasul Istai, yo, yo. Akhirnya <coughs> Dihukum <coughs> Nah jadi Orang khawarij mengingkari hukum raja Maka oleh para ulama bab hukum rajam dimasukkan ke dalam bab akidah. Kenapa? Kali itu kan fikih. Kenapa masuk dalam akidah? Karena masalah yang sudah disepakati, namun diingkari oleh ahli bid'ah. Ya. Jadi akidah alisunnah tidak mengkafirkan. Taib. Maka akan keluar dari neraka. Ini hadis membantah mereka nih. Akan keluar dari neraka kata Nabi. Man kaula la ilahaillallah. Siapa yang berkata la ilallah, jadi yani ahli tauhid. Wafiqalbii, yang di dalam hatinya wajnudarrotin min khayr. Yani yang di dalam hatinya ada seberat biji jarrah, berupa kebaikan. Maksudnya apa? Ada iman. Maksud kebaikan di sini. Karena disebutkan kan di dalam apa ya, mah? Di dalam apa? Hah? di dalam hati gitulah. Yang di dalam hati apa? Iman. Jadi selama ada iman, ada tauhid, ya. Maka akan keluar dari zina. Nanti akan ada keutamaan tauhid di sini tentang hadis sahibul bitaqah. Orang yang memiliki kartu la ilaha illallah. Yani ada buku catatan dosa semuanya 99. Satu bukunya cuma Banyaknya dosa itu Sejauh mata memandang Semuanya 99 Ditimbang Lalu dikeluarkan Satu buah apa namanya Satu buah Kartu yang ada lahir Allah Orang ini merasa meremehkan Ya Allah untuk apa kartu Semuntara dosaku 99 Tidak kata Allah, enggak akan kamu Karena kamu punya tauhid Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah dengan apapun ini adalah keutamaan tauhid cema. Jadi bukan meremehkan dosa cema ya. Artinya ada orang yang dosa membawa dosa seberat sepenuh bumi pun kan kalau selamat tidak syirik kepada Allah, lat itu kabiqrobiha mangfuratan kata Allah aku akan ampuni sepenuh bumi pula. Ini bukan berarti kita apa cema menjadi lupa sehingga apa namanya kita melakukan dosa masihat bukan. Ini kabar gembira agar kita Tidak putus asa Seorang ahli tauhid jangan putus asa Di rahmat Allah Karena dengan tauhidnya sendiri tidak melakukan syirik Itu sudah kebaikan Maka antum harus jaga ini hati-hati Jangan karena takut, malu sama orang Lela-rela berbuat syirik Jangan, harus kuat akidah ini Ya Dan akan merusak Amalan kesyirikan ini Menghancurkan amalan Taib. Jadi inilah padilah Atau keutamaan tauhid tapi cuma saya kira cukup ya. Ana minta izin juga. Apa masih berat nih. Ini tadinya mau diliburkan ini. Cuman bukan itu. Jadi mudah-mudahan dengan ngaji batuknya hilang gitu. Dan Memang kalau pas ngaji gini lumayan. Nanti keluar ngaji batuk lagi cuma. <tuh>. Nah, kita masuk nanti yang kedua ya InsyaAllah. Allah. Kau dari la ilaha hilang Allah. Tak demikian. Baringkali antum yang punya apa, punya ramuan-ramuan batuk, ya boleh di-share ke Pak Danang Nanti gitem ke saya ya. Atau nah. nah, yang buat kantè, ini mungkin tanggung tanggungjawab juga ini malam batuk nanti ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bertanya, silakan Pak. Naam. Ibadah sunah. Salat malam. Hmm. Hmm. Jadi jadi Ya. Tujuan salah gimana ya? Nah. Jadi pertanyaannya berjamaah jemaah, salat malam, Anda memperbanyak rakaat ya, tapi suratnya pendek-pendek karena -pendek, banyaknya rakaat atau dengan memper panjang bacaan namun mungkin rakaat dikurangi. Maka kita katakan sebagaimana dzahirnya hadis bahawa nabi ditanya ya Rasulullah, ma afdol solat? Salat yang afdol yang bagaimana ya Rasul? Kata nabi tulul kunut. Yang paling lama bacaannya. Yang paling lama bacaannya. Bahkan kalau salat malam lebih ditekankan lagi. Jadi siapa yang membaca dengan seratus ayat dicatat menjadi orang-orang yang konitin, orang-orang yang taat kepada Allah dengan ratusan ayat. Oleh kerana itu dibolehkan c'ma. Sebagaimana hadis Aisyah ya, ketika diimami oleh Takwani mantan budaknya itu membaca melalui Mushaf. Ini menunjukkan di zaman Aisyah sudah ada Mushaf gitu. zaman Sahabat ya jelas karena di zaman Abu Bakar sudah ada Mushaf. Ini menunjukkan Diutamakan solat malam itu yang paling abdol adalah ini hukum asalnya jemaahnya yang abdol yang paling lama bacaannya bahkan dianjurkan itu ditekankan. Namun sesuatu yang awalnya asalnya abdol bagi sebagian orang mungkin tidak lagi menjadi abdol ketika dia tidak punya banyak bacaan kemudian membaca Qurannya pun mungkin kurang begitu ini kalau musaf maka Kurang khusyuh barangkali sholatnya Maka bagi dia silakan untuk memperbanyak Rukaan, walaupun bacaannya pendek-pendek Misalnya, maka ini dipolehkan Namun hukum asal Seperti hukum asal sob mana Hukum asalnya yang abdol Sob mana, awal Tapi bisa jadi bagi seorang Bagi dia ya Kurang abdol, karena kalau sob depan tuh Mungkin gerdek, sehingga Sholat tidak khusyuh, maka yang khusyuh Dia harusnya sob yang kedua pojok Akhirnya atau di depan ni ACnya terlalu menggebur, gitu ya. Sehingga dia enggak tahan. Jadi enggak khusus solatnya, sholat depan. Ya. Maka sholat yang belakang bagi dia. Tapi hukum asal tetap. Sholat awal, hukum asal solat malam tetap. Yang paling panjang, yang paling berdiri lama solat tu panjang. Makanya Nabi pun mengusahakan sampai-sampai beliau kalau sudah tua pun duduk berjamaah ya. Walaupun nanti ruko sujinya belum berdiri lagi. Tapi ketika baca Qurannya yang beliau duduk Kenapa? Karena sudah sepul, sudah tidak kuat Karena panjangnya bacaan Baca Quran Rasul Kan pernah diikuti oleh Hudhaifah bin Ali Aman Pernah juga diikuti oleh sahabat yang lain Baca di Rokat itu Pertama salat malam Rasul apa? Pertama baca Al-Fatihah sambung Al-Baqarah Al-Baqarah itu disambung dengan An-Nisa Kembali kepada Al-Imran Dikiranya sahabat di tengah Al-Baqarah Rukuh Ternyata lanjut Wah kayaknya selesai Al-Baqarah Eh ternyata lanjut Sehingga sahabat pun sebegitu aja. Ya. Apa namanya? Pikiran-pikirannya sebegitu. Hudai pamirlannya mana mengatakan demikian. Namun ternyata panjang. Dan inilah akhirnya kata Nabi kita kisahnya. Sebaik-baik solat seseorang itu tulul kunut panjang kunut. Kunut itu apa mana ya? apa mana Berdiri. Makanya disilakan doaku kunut ini doa saat berdiri sebelum atau setelah ruk. Disebut doa kunut namanya. Jadi kunut sendiri secara bahasa apa artinya? Berdiri. Kunut. Nah, jelas Pak ya? Nah. Cukup jemaah ya? Subhanakullahi wabarakatuh. Asyuhadu ala ilah ilah anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>